І тонні 100 стокілограмові бомби адресувалися кораблям, дрібні десятикілограмові зенітникам. То були гнітючі дні. В окопах мокро від болотиної води не висихали. Щоб зігрітись, батарейці виливали сто грамів горілки, належної од наркома як пайок, в казанки. кришили туди хліб і ложками сярбали, аби не закоцюбнути уночі. Землянок не було, так і спали під відкритим небом. А потім до холоду додався ще й голод, контузії, поранення. У листопаді грудні солдати віддавали лише 150 грамів хліба. Тепер фашистські війська відступили. Блокаду ліквідовано. Поїзди з Москви, з усієї країни, йдуть у Ленінград. У розгром німців під Ленінградом внесла свою частку і група Кудрявого. І такою дорогою ціною смертю трьох офіцерів старшого лейтенанта Івана і лейтенантів Петра і Сокола. І ось зустрічі з сестрами Знайомими Івана, сум розтинає галці і орлу груди. За вічну пам'ять загиблих ми випили. Треба і за життя живих, за вас, доню й Катю. Ми часто згадували вас, з Катю, хоча й не були знайомі, похвалився Юхан. От правда, нарешті трішечки проясніло миле. Бліде обличчя Каті. «А чого нам вигадувати?» – підтвердив Галка. «І не кажіть таких вигадників, як ви всі годі шукати!» Махнула рукою Катя, уважно дивлячись на Галку. Її великі сірі очі немов говорили. «Ось так і живемо. Погано. Чого прийшли? Краще б не знати, що Іван убитий. Тоді була б якась надія. Це не значить, що я не вийшла б заміж за іншого. Однак вірила б, що він живий. То ми підемо. «Заходьте, коли трапиться нагода», – сказала доня. «Зайдемо», – пообіцяв Орел. Галка подав Каті руку. Вона раптом заридала, прихилившись до його грудей. Він погладив дівчину по голові і мовчав, бо знав, що ніякими словами її не втішити. Жаль було її. Не міг діждатись, коли нарешті покинуть цю квартиру, в якій умістило стільки смертей. Батько і мати сестер померли з голоду рік тому. На завтра. Кудрява і Галка пішли в госпіталь попрощати з лейтенантом Петром. Як і короб з орлом, вони вже провідували Петра. Той тану, мов свічка, ніякі хірурги не могли нічого вдіяти. Перебитий кулями хребет, пошкоджено спинний мозок. Це ж знав і поранений, тому зовсім занепав духом з дня на день ждучи смерті. Лежав у госпіталі і командир підривників, старший лейтенант Олексій Петрович. У бою під час мінування залізничної колії його поранило осколками гранати напередодні виз'єднання партизанської бригади з частинами Червоної армії. Кудрява і Галка в білих халатах, накинутих на гімнастерки, зайшли до палати на першому поверсі. «Здравствуйте, Олексію Петровичу!» – привітався Галка, шанобливо нахиливши голову як до старшого віком і як до людини, яку дуже поважав. У Галчиних очах Алюша був тіленням совісті радянського партизана, з його до додій. З його нещадністю до власних вад і до чужого верхоглядства на війні, що привело до ігнорування в штабі і в багатьох партизанських формуваннях нової мінно-підривної техніки. З його сумовитою іронією до підривників, бійців передової лінії партизанського фронту.